Lecția de astăzi, a noua din seria întâi, se intitulează Dar știi tu asta? Das weißt du doch. În emisiunea trecută am aflat secretul originii lui ex. Vă amintiți, Andreas era acasă și citea o carte. Era tocmai la legenda spiritușilor din Căln, care veneau noaptea și sprăveau munca meseriașilor. În momentul când se gândea că și-ar dori și el un astfel de ajutor, auzi deodată o voce. Andreas a botezat-o ex, ceea ce înseamnă în latină din, pentru că ieșise dintr-o carte. Știți între timp, dragi ascultătoare și ascultători, că ex se află tot timpul în preașma lui Andreas, indiferent dacă lui îi place sau nu. Ex e invizibilă și, după cum ați remarcat probabil, foarte curioasă. În orice caz, l-a convins pe Andreas să arunce o privire în fișierul cu clienții hotelului, unde se află și fișa doctorului Thurman. Știți desigur că o astfel de fișă cuprinde diverse date, ca prenume, nume de familie, profesiune. Dar încă de la nume, Andreea începe sotachineze pe ex. Încercați să aflați din conversația următoare între Andreas și ex de ce se supără ex. Hier. Also, Name Türmann. Das weiß ich doch. Weiter. Vorname Lukas. Vorname? Ja, Vorname. Wie ist dein Vorname? Das weißt du doch. Andreas. Und dein Vorname? Das weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß das. Vorname Ex... Nume Hex. Nein! Nein! Hex a supărat pentru că Andreas a inventat pentru ea un nume de familie și anume Hex, ceea ce înseamnă vrăjitoare. Să examinăm însă acum mai de aproape convorbirea dintre ei. Andreas o întreabă care este prenumele ei. Prenume Fornam. Și prenumele tău? Und dein vorname? Dar ce spiriduș știe cum îl cheamă? De aceea ex răspunde, asta nu știu. Das weiß ich nicht. Andreas afirmă că el știe. Dar eu știu. Eu știu asta. Aber ich, ich weiß das. Andreea spune că prenumele ei este Ex, iar numele de familie, Hex. Nume se spune în germană „Name”. Furname Ex, Name Hex. Firește, Ex protestează. Ați remarcat că, la începutul convorbirii, Ex era foarte nerăbdătoare. Și asta numai pentru că Andreas îi spusese ceva ce ea știa deja. Dar eu știu asta. Das weiß ich doch. Același lucru i a spus ei Andreas când l-a întrebat care e prenumele lui. Dar știi tu asta? Das weißt du doch. Ascultați încă o dată această expresie. Dacă cineva știe deja ceva... Spune, știu asta. Ich weiß das. Iar dacă nu știe, adaugă, nu, nicht nu știu asta. Das weiß ich nicht. Dacă cineva vrea să atragă atenția asupra faptului că cel întrebat știe despre ce este vorba, poate spune, dar știi tu asta? Das du doch. Ex îi dă lui Andreas să caute mai departe, weiter, în fișier. Weiter. După această mică întrerupere, Andreas și ex continuă să se ocupe de dr. Türman vrând să afle meseria, beruf și localitatea de domiciliu, vonort. dumneavoastră este să aflați ce meserie are și unde locuiește. Also weiter. Beruf? Was macht er? Er ist Arzt. Er heißt ja Doktor Türmann. Was ist dein Beruf? Student und Portier. Ich studiere und ich arbeite als Portier. aus Leipzig. Moment. Hier. Berlin. Er wohnt in Berlin. Așadar, Dr. Türmann este medic și locuiește la Berlin, ceea ce o determină pe exc. Künte Veselă, cântecul Berlinului. Iar noi să examinăm mai în conversația. Dr. Thürmann e medic de meserie. Este medic Er e arzt Andreas se atrage atenția lui Ex că pe Türman îl cheamă de altfel doctor Türman Er heißt ja Dar, după cum se știe, titlul de doctor nu e un indiciu sigur că cineva este medic Apoi, Ex îl pe Andreas ce meserie are el Meserile lui Andreas sunt student și portar, respectiv recepționist. Student și portier. Andreas studiază și își câștigă bani ca portar. Studiez și lucrez ca portar. În studiere und ich arbeite als de muncă. Exceleam mai departe. Vreau să afle. locul nașterii doctorului Türrmann Locul nașterii Gebotsort Faika Gebotsort Ex vrea să știe și mai exact De unde vine el Woher kommt er Locul nașterii lui Türrmann este Leipzig Vine de la Leipzig Er kommt aus Dar localitatea în care cineva s-a născut nu este neapărat localitatea în care locuiește. Dr. Thürmann locuiește la Berlin. Er wohnt in Berlin. Spre încântarea lui ex care știe cântecul Berlinului. Și acum, după ce am clarificat conținutul, să ne ocupăm de câteva reguli gramaticale. Ați auzit diferite informații în legătură cu doctor Türman. Doctor Türman is arț. Doctor Türman wont in Berlin. Doctor Türman kommt aus Leipzig. Dacă nu vrem să -i repetăm numele, atunci când vorbim de o persoană, putem să spunem în locul numelui. El, er. Dr. Thürmann ist arzt. Er wohnt in Berlin. Er kommt aus Leipzig. Pronumele personal er, el, e așadar masculin. Iată încă un exemplu. Das ist Andreas. Er ist student. Er ist portier. Er kommt aus Köln. Vă amintiți probabil că și în germană verbele au terminații. La persoana a treia singular, verbul are terminația te. Te. Ascultați exemplele încă o dată. Was macht dr. Thürmann? Er kommt aus Leipzig. Er wohnt in Berlin. Dacă vrei să știți de unde vine cineva, puteți întreba de unde? Woher? Woher kommt er? În răspuns se utilizează cuvintele a veni, kommen și de la, aus. Er kommt aus Leipzig. Pentru a spune unde locuiește cineva, se folosește cuvântul In. în, e avont in Berlin. Ascultați acum încă o dată conversația dintre Andreas și ex. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele.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 După divagația con numele, Andreas revin la Dr. Thürmann. Also weiter. Beruf... Was macht er? Er ist Arzt. Er heißt ja Doktor Thürmann. Was ist dein Beruf? Student. Und portier. Ich studiere und ich arbeite als portier. Aus Leipzig Weiter Wohnort Moment Hier Berlin Er wohnt in Berlin Berlin Er wohnt in Berlin La revedere Pedata victuare Auf Wiederhören Als ascoltato Germana De Cernu Deutsch Warum nicht Kurs Radiofonik